Примітка. DP, Displayed Persons, переміщені особи, скринінг, американська політична перевірка. Але тікаючи, додав задля об'єктивності Юрій Володимирович, він, Петров, майже завжди потрапляв у ще гірші обставини. В аналогічний спосіб задокументував нехідь Петрова до більшовиків і історик Борис Крупницький. Уставлені до них, сповідався йому Віктор Платонович, треба керуватися засадою – не дрочи собак. Говорив він про це тихо, поважно і з якимсь боязким передчуттям великої небезпеки. І ще Віктор Платонович, пам'ятаю, Одверто признавався, що він зі страху перед більшовиками намагається по змозі не звертати на себе уваги, а тому він обмежив свої виступи в пресі, перестав дописувати в газетах і тільки від часу до часу дає статті в журнали. Уже в наші дні виразний неприхильник Петрова, визначний історик і мельниківець Марко Антонович розповідав мені в Монреалі, що по війні літературний критик Володимир Державин просив його допомогти комусь неназваному пересідати певний час у Франції. Використовуючи свої партійні зв'язки, Марко Дмитрович полагодив цю справу, але Державин несподівано вибачився перед ним і сказав, що ця справа втратила актуальність. Виявилося при цьому, що йшлося саме про Віктора Петрова, тож Антонович обурився, ви ж знаєте, що я його підозрюю. А може така людина, як Віктор Платонович, хоче вирватися з лабетів, відказав йому державин. А така вийшла у них розмова. Примітка запис розповіді 10 травня 1990 року. Тож не дивно, що і тоді громадська думка повернула спершу в зовсім конкретному. Найбільшовицькому напрямку цьому посприяв відомий в ОУНівських колах Яблонь, Яровий, який, вийшовши з ОУН-Р, перейшов до російських неділимців, дискредитуючи скільки сила не тільки націоналістичне середовище, а й весь український рух у нью газеті «Нове русское слово» Він надрукував довжелезну статтю, що продовжувалася у кількох числах, і являла собою цілий кримінальний роман. Аналогічний, чи навіть той самий текст, склав брошуру Ярового «Моя відповідь» Крижанівським і всім іншим, де він рекомендувався колишнім співробітником Служби безпеки ОУН р Кажучи коротко, в цьому творі Яровий оповів з найменшими подробицями – як, коли, хто саме з бандерівців схопив Віктора Петрова, і де та як вони його замордували? Автор подав не лише точні вказівки місць, де відбулася ця драма, а навіть іменні вбивець. Виходило, ніби він сам був, при тому, учасником і свідком. Аскільки, як зауважив Ігор Кочуровський, «Совєтські преси і радіо з приводу кожного поворотця зчиняли справжню вакханалію, а повернення Петрова обійшли мовчанкою?» Не диво, що брошура «Яблення» впала на підготовлений ґрунт. Редактор торонського журналу «Нові дні» Петро Волиняк написав, що Петрова задушили в бункері, а поет Яр Славутич, вважаючи Дмитра Донцова за натхненника бандерівців, звертався до нього в санеті. Тебе довіку дикий братовбивче, пектиме Віктора Петрова Кров. Згодом він рядки ці переробив. В ульмівських Багрянівських українських вістях та Мельниківському Паризькому українському слові Юрій Шерех, Юрій Дивнич Лавріненко, Софія Парфанович та Ганна Наконечна вмістили відозву до громадянства які протестували проти бандерівського вбивства професора Петрова, а інженер Добрянський написав таке: а вже на еміграції в Німеччині й Австрії згадати б тільки славетну Мінтевальську крематорію